Я наблизився до нього з доволі рішучим запитанням. «Як ви потрапили в басейн?» Незнайомий знічено пробрикотів. «Я сюди вранці приходжу пташичок годувати. Іван Олександрович дозволив». Іван Олександрович – директор санаторію. «Звичайно, ти в нього недобрий чоловіче отримав ключі. І пояснював йому, мабуть, так само пташичок годувати. Оте сантиментальне зменшувальне пташичок було таким неприродним у вустах цього далеко несентиментального гевела» як перо на залізній касті солдата. Безумовно, директор добре тямив які-то пташечки, може, навіть знав їх імена, але він був маленькою людиною і не смів перечити. Ще меншою людиною був Мишко. Того ж таки дня він зняв мене з поста над озером і перевів у санаторний гараж, що містився посеред селища. Знаєте, Миколу Даниловичу, тут вам буде безпечніше, бо тут такі хлопці, що здатні притопити. Можна було б цей розділ значно продовжити. Матеріалу вистачило б на цілий роман. Та попереду нас очікують набагато важливіші події. Інвалід війни Кінець 1975 року був наповнений клопотами про пенсію. Як інвалід війни я мав право на пенсію по старості 55 років. Цей вік мені і виповнювався в грудні. 1946 року я отримував пенсію за інвалідністю, але згодом, маючи добрі літературні заробітки, не пішов на чергову медичну комісію і таким чином утратив статус інваліда війни. Тепер його належало поновити. Розпочав із Київського обласного військомату. Тут мені віднайшли висновки медичної комісії 30-літній давності, де я був визнаний інвалідом війни третьої групи. Пригадую, як я був схвильований, взявши в руки цей документ папір-пожок, чорнило-вицвіло, ледве можна було прочитати такий важливий для мене текст, можна сказати, рятівний. Разом із пенсією я отримував матеріальну незалежність від моїх недобрих хлібодавців. Та не так просто було повернути втрачене кілька десятиліть тому. За кожним моїм кроком стежили опікуни з КДБ і підказували лікарям, як до мене належало ставитися. Найбільший вплив вони мали в спілці письменників та літфонді. Треба сказати, що з літфонду я не був виключений, отже мав право на письменницьку поліклініку. Добре пригадую, як прийняв мене літфондівський хірург. Оглянувши мене та вивчивши рентгенограму, він із нагарною радістю вигукнув. Вітаю вас, Микола Данилович, щиро вітаю, у вас відмінне здоров'я і ваше поранення в доброму стані. Дякуйте Богові, що вам поталанило вилікуватися від остеоміеліту, інакше ви б сьогодні вже не ходили». Я ніколи не сперечався з лікарями, котрі оцінювали моє здоров'я, але цього разу не втримався. Бо добре розумів, хто навіяв хірургові такий нездоланний оптимізм. «Невже мене сьогодні ліпше здоров'я?» – запитав я, ніж було 30 років тому. «Безумовно», – солодкаво посміхаючись, запевняв хірург. «Тоді ви були хворі на остеомиеліт. Це вельми тяжка хвороба, сьогодні її немає». Так, немає, погодився я, але остеоміеліт попрацював у моїх кістках цілих 17 років. Він здеформував мій кістяк. Я майже не згинаюся. Зодягає мені шкарпетки і зашнуровує черевики дружина. Майже безперервні болів попереку. Не можу й п'яти хвилин просидіти, якщо немає зручної підпори для спини. Ну, то ви ж літератор, це для вас цілком посильна праця. Мене виключили зі спілки письменників. Але ж із літфонду ні то й до спілки повернеться. Лише гоноритися не треба. Гонор – це ще не гонорар. Він голосно засміявся, задоволений власним каламбором. Я холодно розкланявся і вийшов геть. Як і завжди, коли на мене нападали невдачі, справу взяла в свої руки Раїса. Покинь свій літфонд. Не тільки світла, що вікні підемо тим шляхом, яким ходять звичайні люди. Ми звернулися до поліклініки за місцем проживання. І ось диво. Спокійно, з належною пошаною до мене, як до ветерана війни, було виписано документ, котрий посилав мене в травматологічний стаціонар Московського району Києва на детальне обстеження. У травматології я пролежав місяць. Ця установа запам'яталася мені з одного боку як осередок антисанітарії та злиденності, а з другого – як вершина знань, уміння і жертовності лікарів, що цілими днями, інколи, по 12 годин на добу не виходили з операційної рятуючи десятки і сотні покалічених людей. Тільки на війні у прифронтовому госпіталі я спостерігав таку справді героїчну працю. Та й людей сюди привозили не в кращому стані, ніж там на фронті.